Speranța Pista 5 Sub capitolul 5 Ministerul de război era pustiu. Guvernul plecase de la Madrid la Valencia. Singur așezat într-un fotoliu aurit, un comandant francez venit să-și ofere serviciile și căruia ei se spusese să aștepte, aștepta. Era ora 11. Scările de marmura albă acoperite de copoare cu mari desene florale nu mai erau luminate decât de lumânările așezate pe trepte, menținute drept de ceara care curgea. Când lumânările se vor stinge, va domni besna pe scările monumentale. Vor rămâne aprinse la mansardă numai luminile de la ofițerii lui Miaha și de la informațiile militare. Scali s-așeză și Garcia deschise un dosar fără titlu. La caravan cel nu puteau trece. Cunoști bine Madridul Scalii, nu-i așa?" Destul de bine." Cunoști piața Progresului? Da. Strada Lunii, piața Porții Toledo, strada Fui Caral, piața Caliau. Desigur, le cunoști. Am locuit în piața Caliau. Strada Muncio, strada Borvadores, strada Segovia. A doua, nu. Bine, îți cer să-mi răspunzi după ce ai chipzuit. Este oare cu putință ca un aviator excepțional de iscusit să numească cele cinci puncte? Repetă numele de care am vorbit mai înainte. Ce înțelegeți prin animerii? Să nimerească locuințele învecinate? Să nimerească piațele de lângă case, dar niciodată un acoperiș. Străzile, numai pe partea carosabilă, și numai acolo unde erau cozi. Piața calia -o, un tramvai. Tramvaiul e evident o întâmplare. Fie restul... Scalichip ziua înapoi a ochelarilor lui cu o mână în păr. Câte bombe? 12. Ar fi o întâmplare nemaipomenită. Dar celelalte bombe? Nu există alte bombe. Toate 12 drept la țintă. Femei în fața băcănilor, copii în scoarul de la poarta Toledo. Mă străduiesc să vă răspund, dar prima mea reacție, dacă vreți, e că nu cred o iotă din toate astea. Chiar cu un avion zburând foarte jos. Avionul avea cu siguranță înălțime, nu s-a cu cât interogatorul devenea mai absurd, cu atât scalii devenea mai îngrijorat, căci cunoștea precizia lui Garcia. Zău e o glumă. Ei în considerare ipoteza unui bombardor excepțional de iscusit, de pildă și probelor de bombardament care au loc în cele mai bune armate între ofițerii de carieră, oriunde ar fi, n-avem ce discuta. A văzut cineva avionul? Acum se pretinde că a fost văzut, dar nu în prima zi și n-a fost auzit. Nu e un avion. Faștiștii au un tun cu o bătaie mai lungă decât alea pe care știm că le au. Dacă este un avion, cum explici precizia tirului? În niciun caz. Dacă țineți neapărat, dați ordin și zburați cu mine mâine dimineață. Vă voi conduce deasupra străzii lunii la înălțimea pe care o veți dori. Veți vedea că ipoteza asta nu stă în picioare sau că oricine va vedea avionul nostru cum vezi o mașină care te strivește. Dacă e vânt, pilotul nici nu va izbuti să urmeze strada fără să cotească. Chiar dacă pilotul ar fi Ramon Franco, chiar dacă ar fi Lindberg. Bine, altceva? Iat-o harta Madridului. Vezi țintele atinse, circumferințele roșii. Cred că liniile trasate nu te stânjenesc. Îți să ceva harta asta? Ea confirmă ceea ce v-am spus. Străzile nu sunt orientate toate în aceeași direcție. Deci, la un moment dat, bombardierul trebuie să fi zburat perpendicular pe direcția vântului. Și să nimerești o stradă de la o înălțime anumită din prima lovitură, în asemenea condiții, este... Scalii duse mâna la frunte, de parcă ar fi vrut să spună, aberație. Dragul meu, Scali, gândea Garcia, cum ar putea, oare obuzele unui tun cu tragere lungă, căzând după un unghi destul de ascuțit, să nimerească străzi orientate în direcții diferite, fără să lovească vreun zid? Ultimul punct, spuse el, se poate oare zbura tot în ipoteza unui pilot foarte bun, deasupra Madridului un anumit timp mai jos de 20 de metri, adaug că vremea era proastă. Nu. Piloții spanioli sunt într totul de acord cu dumneata. Numele lui Ramon Franco îl făcuse pe scalii să bănuiască că era vorba de bombardamentul din 30 octombrie. Garcia rămase singur. Îi întrebase și pe ofițerii de artilerie. Un bombardament de această natură, cu tunul. Era exclus din cauza unghiului de incidență. De altfel, fragmentele explozibile lor găsite nu erau fragmente de obuz, ci de bombe. Garcia privea cu îngrijorare fotografiile cu punctele atinse, însemnate de către diferitele servicii de la Ministerul de Război. Numai marginea trotoarelor era știrbită. Și adnotarea căci Garcia îi pusese pe tehnicien să răspundă la întrebările lui, fără a le spune despre ce era vorba. Proiectilul acesta a fost lansat de la o înălțime ce nu depășea 20 de metri. Pentru Garcia, problema era, din păcate, rezolvată. Nu era nici avion, nici tun. Coloana a cincea intrase în joc. Douăzprezece persoane la aceeași oră. Avusese de luptat, nu fără succes, împotriva automobilelor fantomă, mașini fasciste care o porneau noaptea prin Madrid, în armate cu mitraliere, împotriva celor care în zori trăgeau prin obloane asupra milițienilor și împotriva tot ce reprezintă războiul civil. Dar toate astea erau de asemenea război tilul unui orb împotriva unui necunoscut. De data asta, fiecare dușman, înainte de a arunca bomba, privise coada la care stăteau femeile în fața băcănii ei, bătrânii și copiii din scuar. Masacrul femeilor nu-i tulbura. Era de ajuns ca alte femei să fie aruncat bombele. Mila față de femeie e un sentiment bărbătesc. Dar copiii... Garcia, ca oricare altul, văzuse fotografiile. Unul din colegii lui, întors din Rusia, îi vorbea despre sabotaj. Ura față de mașină e un sentiment nou, dar când munca reprezintă elanul și speranța unei țări, dușmanii din interior capătă de aceea o ură fizică față de această muncă. La Madrid, fasciștii care cu un an înainte poate că nici nu credeau în existența poporului, o ora până într-atât, încât îl recunoșteau până și în mișcările copiilor jucându-se într-un scoart. Fără-ndoială, la ora asta, cei 12 ucigași își așteptau victoria. După amiază, la închisoarea model. Prizonierii cântaseră imnul fascist. Și trebuia să tacă. Știa că nu trebuie să-i spitești bestia din om, că dacă tortura apare adeseori în război, e de asemenea pentru că apare singurul răspuns față de trădare și cruzime. A vorbi însemna a împinge această mulțime epică, al cărei vuiet îndepărtat ajungea la el adus de vârtejul vântului, să coboare prima treaptă către bestialitate. Madidul îmbătat de baricade va continua să creadă în minunile de viteji ale lui Ramon Franco. Răzbunarea împotriva cruzimii face ca masele să fie la fel desmintite ca oamenii. Informațiile militare și siguranța vor acționa singure, ca de obicei. Garcia se gândi la gran via de odinioară, limpede în dimineața de aprilie, cu vitrinele, cu cafenelele, cu femeile sale care nu erau ucise și batoanele de zahăr care se topeau ca ca în paharele de apă, alături de ciocolata cu scorțișoară, iar el se afla în palatul acesta părăsit, singur cu universul său irrespirabil. Oricum s ar risprăvi războiul, cugetă el, față de o asemenea intensitate a urii, ce pace va fi oare posibil aici și ce va face războiul acesta din mine? Amintindu-și că unii oameni își pună probleme morale, dădu din cap, își luă pipa și se ridică greoi pentru a se duce la anexa siguranței.